Și este o bucurie ca să fiu cu voi în seara asta. I see the of this is very Eu văd că viitorul acestei biserici e foarte strălucitor. You are the voi sunteți viitorul. Și Dumnezeu are multe lucruri pregătite pentru voi. And I vostru că m-a invitat. Și pentru și vostru de tineret că m-a invitat. have a word for you În seara asta am un cuvânt de încurajare pentru voi. a Vă încurajez să luați o foaie de hârtie. Vreau să vă împărtășesc ceva în seara asta. There are many, many messages. Despre care am putea vorbi într-o seară ca asta. What I want to share to you tonight is a message that changed my life. Dar ce vreau ca să vă împărtășesc în seara asta? e un mesaj care a schimbat viața mea. I think it will help you if you uh, need it. Eu cred că te va ajuta dacă vei avea nevoie de acest mesaj. You don't need it, you need it. Uh, și dacă crezi că nu ai nevoie de el, eu spun că ai nevoie de el. Pentru câteva minute vreau să vorbesc despre. Știm că în Biblie spune și s-a citit și în seara asta că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă îți place acest cuvânt credință în viața ta. N-ai cum să îi fi pe placul Lui Dumnezeu fără El În Biblie sunt descrise mai multe tipuri de credință Toate sunt foarte importante One is saving faith. Prima este credință pentru a fi salvat, mântuit Și Biblia spune foarte clar că prin credință, prin Harul Lui Dumnezeu suntem salvați nici nu poți să începi viața ta de creștin dacă nu crezi în Isus Hristos și îl faci pe El, Domnul tău, și îl inviti în viața ta, în inima ta, și El te curăță de toate păcatele. Și tu crezi că Dumnezeu este via din morți și astăzi Isus este viu. Și El este prezent. În mijlocul nostru. Asta este credința uh, care te mântuiește. Apoi, în 1 Corinteni, capitolul 12, sunt nouă daruri ale Duhului Sfânt. Și unul dintre aceste daruri este darul credinței. Am vorbit despre credința care te mântuie Acum vorbim despre darul credinței. The gift of faith is something God gives you. Darul credinței e ceva ce Dumnezeu îți dă Atunci când tu ești în fața unei situații imposibile. Și totuși tu știi că e voia lui Dumnezeu. It might be a sickness. Poate că e o boală. financial Poate un munte financiar o problemă financiară. și imposibil ți se pare.. Dar dintr-o dată, Dumnezeu ca și cum pune în în în duhul tău un cuvânt al credinței. And you believe God can move that mountain. Și dintr-o dată crezi că Dumnezeu poate să mute muntele acela the healing of God comes. Și dintr-o dată vine puterea de vindecare a lui Dumnezeu The provisions of God come. Și Dumnezeu are grijă de nevoile tale. Atunci, darul credinței operează. Și din când în când Dumnezeu va pune acea credință ca un dar în inima ta. Eu vreau să vorbesc despre a treilea tip de credință. The power of a faith attitude. Puterea unei atitudini de credință. Puteți să scrieți ca titlu, Puterea atitudinii de credință. Right Fiindcă dacă voi veți cumpăra ce vă vând în următoarele momente it'll change your life forever. O să schimbe viața voastră pentru totdeauna Am fost 60 de ani implicat în lucrarea lui Dumnezeu and God has dropped into my spirit Și Dumnezeu mi-a pus în Duhul meu a faith attitude. O atitudine de credință Acum poți să ai multe atitudini. Poți să ai atitudine de inferioritate. O atitudine de frică. O atitudine de credință. Dar vreau să vorbesc în seara asta despre puterea unei atitudini de credință. Cum trăiești tu? What is in your thought? Ce se întâmplă în mintea ta și în gândurile tale? Now, world, toți trăim în lumea asta Și sunt foarte multe lucruri negative în jurul nostru Multe dezamăgiri Dar care este atitudinea ta? Să vă dau o mică ilustrație Era un băiețel care era pe trotuar Și avea un cățeluș lângă el He had a string around his neck, și avea un, uh, o zgardă. Și avea un semn lipit pe cățeluș uh, de vânzare. For sale, three cents. De vânzare 3 cenți, 3 bani, cum ar fi. A dirty dog. Un câine foarte, foarte murdar. Was all matted, uh, arătam urât, just a married. Și arătaam urât. Un cățeluș murdar de tot. Îl vinde a pentru 3 cenți. Un domn a văzut pe băieța. Și a spus, fiule, ar fi mai bine să-l duci pe câțelușul ăsta acasă. A trebui să-l cureți. Să pui ceva în jurul gâtului curăță-l puțin și cred că o fundiță să pui la gât și cred că cineva să-l cumpere atunci. So Băiețelul a luat câinele acasă, când mama lui nu era prin, prin prejur, a pus direct în and vană, and scrubbed the little, little dog. La, spăla cum o știut el mai bine, și nice i-a luat o fundiță roșie, a pus-o în jurul gâtului, he got some of mom's perfume. a luat niște parfum de la mami. Și l-a făcut să arată foarte fain și să miroase foarte bine Apoi a mers din nou în stradă Era chiar mândru de cățeluș Și din nou a pus un semn de vânzare 3.000 de dolari Domnul care a văzut că ți a și prima, dată da sugestia. Sun, do Și l-a întrebat fiule, dar tu chiar crezi că valorează 3.000 de dolari? Da, merită prețul ăsta, 3.000 de dolari. Atitudinea lui s-a schimbat. Once it was worth cents. La început. Era valorat doar 300. Acum, că zeul o la minte lui, valora trei de dolari. Later, the gentleman that was talking to the boy walked down the sidewalk. Mai târziu a revenit domnul care l-a abordat. And he saw the the for sale sign three laying on the sidewalk. A văzut semnul de vânzare și trei de dolari era aruncat pe trotuar. And he had written over it sold. Uh, și a, a, a tăiat peste ea și a, și a opus, s-a vândut. S-a vândut pentru 3000 de dolari. curiozitatea nu l-a putut ține în loc. Știa unde trăia băiețelul și mers la ușa că și băiatul. Cauvea, băiatul a venit și băiatul repede la ușa să răspundă. Hey son, I noticed you sold your your little puppy. Fiule, am văzut că ți ai vândut căci Yeah, I sold it. Da, da, da, da. How much did you get for? Și cât ai primit pentru el? I got three thousand dollars. de dolari? Oh, come on, son. Hai acum sincer n get primit acum chiar 3000 de dolari. Nu pe bune, am primit 3000 de dolari. How did you ever get $3000? de dolari. Well, un băiat s se plimbat pe stradă. Și am zis că hai că fac un schimb. Two 1500 cats. pentru el mi-a dat două pisici în valoare de 1500 fiecare și am făcut schimbul ăsta. So he got with two cats. <laughs> Așa că a primit 3000 de dolari cu două pisici. Now, you may laugh at that story. Poate că râdeți puțin la istoria asta. But life is determined by Viața e determinată foarte mult de atitudini. What is your attitude? Care este atitudinea ta? Atitudinile sunt determinate de ceea ce tu gândești referitor la orice situație și orice lucru. Cum gândești tu despre orice lucru din viața ta? Iisus a spus odată să ți se facă după credința ta. Nu the power of faith. Noi nu înțelegem cu adevărat puterea credinței. Nu doar pentru un anumit lucru, ci ce anume te duce prin viață. Atitudinea te duce prin viață. Foarte ușor poți să fii un negativist. Foarte ușor te poți plânge. E foarte ușor să nu-ți placă de ceva. Acum, lucrurile din jurul nostru chiar sunt negative. Nu Și sunt lucruri care nu-ți plac. Dar ce e important e atitudinea ta în legătură cu viața. Cuvântul a crede e făcut din, uh, uh, din două cuvinte din limba greacă. The word be la rădăcină. În uh, cuvântul a fi înseamnă să fii viu. viu. Înseamnă să, să, să, să fii activ, să fii în viață. Și ultimul cuvânt, ultima parte a cuvântului in with. și să trăiești în, în legătură cu what you, what you believe, cu ceea ce tu crezi. Cu alte cuvinte, ceea ce tu crezi, ai avea și trăi. If I am convins dacă eu v-aș convinge că asta e o bombă și aveți 30 de secunde și bomba asta va exploda, what would you ce ai face if you really it? dacă chiar ai crede ce ți-am spune eu? Știu ce ai zice. Well, think about it. Hai că o să ne gândim puțin dacă chiar să te credem sau nu. I don't know if that's true. Eu nu știu dacă e adevărat. And you just sit there, și stai acolo and all of a sudden, și dintr-o dată BUM! BUM explodează. And you're dead. Și ești mort. <laughs> Ceea ce tu crezi în funcție de asta vei și trăi. De-aia credința e așa de importantă. E esențial. Dacă vrei cu adevărat să experimentezi bine cuvântările Lui Dumnezeu, trebuie să fii în acord, să fi de acord cu cuvântul Lui Dumnezeu. Puteți să scrieți următorul veset. Evrei trei cu și spune în felul următor: Gândiți-vă la marele preot al mărturiei noastre, la Isus Hristos. Ce spune acest verset e că Isus Hristos is este apostolul asupra cuvintelor noastre. Uh, este apostolul peste cuvintele noastre. El este autoritatea peste vieți noastre, viețile what noastre. Ceea ce spune El e mai important decât ce spun oamenii. The uh, cuvântul mărturisire means to say the same thing. e să spui același lucru ce s-a întâmplat dacă mergi într-o sală de judecată și judecătorul vrea ca tu să depui mărturie, tu trebuie să spui exact același lucru care s-a întâmplat. Creștinismul e numit o mărturisire. E așa de important că cuvintele noastre spun ce Dumnezeu ca cuvintele noastre să spună ceea ce a spus Dumnezeu nu ceea ce noi gândim nu ceea ce spune lumea nu ceea ce simțim chiar sunt două lucruri care ne ghidează viața unul dovezi, informațiile și apoi celălalt e adevărul Dumnezeu le-a dat tuturor cinci simțuri. ți-a dat văzul? ți-a dat auzul? ți-a dat mirosul? papilele gustative și de asemenea simțul. That's De asta avem nevoie de toate ca să trăim. Dar voi știți că câteodată cele cinci simțuri nu ne dau informații corecte? Sunt momente în care lucrurile par imposibile pentru cele cinci nu este nicio cale de ieșire. Asta e imposibil. Nu se poate întâmpla. Nu are cum să întâmple. De multe ori cele cinci simțuri asta vor spune. Vreau să spun că este ceva mai înalt decât cele cinci simțuri. Și asta e credință. Eu îl numesc al șaselea simț. E adevărul, de fapt. Cuvântul tău este adevărul, Doamne. Isus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Așa că ce o să-ți conducă ție viața? O să mergi după cele cinci simțuri? O să mergi după ceea ce spun cei din jurul tău? Ce spune circumstanțele prin Are you care treci? Sau o să încrezi în Cuvântul lui Dumnezeu? Foarte atent aș vrea să mă ascultați. sunt două tipuri de creștini. În Evreia al treilea capitol, cred că e versetul 11, Dumnezeu vorbea despre oamenii Lui Era foarte descurajat de ei Și El spunea despre ei Au o inimă rea, plină de necredință O inimă rea, plină de necredință Și vorbea despre oamenii Lui Oamenii din Vechiul Testament, evrei. They did not believe him. Care nu l-au crezut. And they went after other Au mers după alți Dumnezei They didn't stay with the word of the Lord. au stat, n au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu They went by their Au uitat la circumstanțele din jurul lor. It's impossible. imposibil. He told them to take the land. Dumnezeu le-a spus, luați țara Canaan. Au văzut că sunt acolo uriași Și orașe, cetăți întărite Și niște uriași în alți Noi suntem ca niște lăcuste, Doamne Știi cât le-a costat pe acei oameni? 40 de ani într-o pustie Fiindcă nu au crezut Cuvântul Lui Dumnezeu Poate că pentru unii e greu ca să înțelegi ce vă spun Fiindcă așa de în Suntem să trăim după cele cinci simțuri Mai ales ca și tânăr Ne place să simțim Vreau să fiu fericit îmi lucrurile să meargă așa cum îmi place mie. Nu-mi place să mi se spune ce trebuie să fac. Și de multe ori ajungem în multe probleme. Fiindcă de multe ori trăim ca tineri după lorințirile noastre. Când tu părăsești sistemul lumii, și ești dintr-o împărăție a Întunericului, exact asta exprimă Biblia că se întâmplă, ești luat din împărăția Întunericului în împărăția Fiului Său Iisus, o altă împărăție, o, un alt fel de viață. A whole new way of believing. un alt fel de credință. Nu mai sunt în Împărăția Întunericului. Sub legile Împărăției Întunericului. I am now in the kingdom of God, Eu acum sunt în Împărăția Lui Dumnezeu. Under the authority of the King Jesus, sub autoritatea Regelui Iisus. And his word is true. Și Cuvântul Lui e adevărul. I believe him. Eu cred Cuvântul Lui. Și eu fac, ce îmi spune el să fac. I just came from England. Tocmai am venit din Anglia. You know what? ce? They drive on the wrong side of the road. conduc pe partea greșită a străzii. It's strange. They don't drive on the right side of the road. toți merg pe partea greșită. you have it right. voi aici în România? Conduceți corect. Dacă când mergi în Anglia Ei conduc pe partea stângă Eu vin din America Închiriez o mașină Și eu o să merg să conduc Și eu vreau să merg după legile din America Eu o să conduc pe partea dreaptă, normal nici n am ieșit din aeroport. And I see cars coming at me Și văd mașini exact pe panda mea. și all of a sudden I'm in an accident. Și sunt un accident. Și sunt în spital, tot distrus. Why? De ce? Because i carried the laws of america fiindcă am luat legile din America as how to drive on what side of the road pe ce parte a drumului să conduc și am încercat să impun legile asupra legilor din Anglia exact așa facem cu creștinismul we want to serve the devil Uh, odată l-am slujit pe Satan și toate căile lui și toate pasiunile vieții pe care Satan ni le oferă și într-o zi l acceptăm pe Iisus. Ieșim din în Luminii. Dar noi vrem să trăim după vechile legi Vrem și noi să facem ce făceam we în trecut Vrem ca să luăm acele droguri care le luam we în trecut Vrem să facem lucrurile imorale care le făceam în trecut And then we say, oh, Christianity is hard. Oh, Și apoi spunem, Oh, creștinismul ăsta e cam oh, greu I can't enjoy life no Nu mă pot să mă distrez, nu pot să mă simt bine Problema este că sunt în un nou set de legi Problema e că tu ești sub un alt set It's de lege. Legea libertății e legea cuvântului Lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu spune să faci în cuvânt este să te facă so să fii liber. Liber de păcate, este te bucuri de viață ca să te bucuri cu o viață adevărată. Satanii, ucigașul, Dumnezeu vrea să-ți dea But viață. Dar trebuie să faci lucrurile după, după voia Lui. Attitude. E vorba de o atitudine. Trebuie să crezi asta. Nu poți să ai încredere în cele cinci simțuri. Nu poți să te bazezi pe simțămintele tale. Mai mulți ani în urmă, Kansas City, în orașul Kansas City I was attending a big conference. Eram la o conferință foarte mare and we were late in, uh, for the Am întârziat puțin să ne înregistrăm la această conferință so all the major were taken and, Așa că taken. toate hotelurile frumoase au fost luate It was a great about 5, people. Era o conferință de 5.000 de oameni toate hotelurile bune au fost luate deja. singurul hotel rămas pentru noi a fost unul mai vechi. Era foarte vechi, dar arăta ok. Așa când am intrat înăuntru, la recepție, și am mers pe la intrare, uh, a început să scârție. Mi-a dat seama că e foarte vechi Făcut din lemn Și m-am gândit la mine în, în mintea mea huh, Cam vechi e hotelul ăsta Făcut chiar din lemn Dacă s-ar uh, aprinde un foc în acest hotel Hotelul ăsta chiar o să ardă A fost doar un gând în mintea mea Nu mi-era frică era așa de vechi. Că știam că dacă vreodată s-ar aprinde. O să arde rapid. Well, my room was on the 12th floor. Uh, camera mea era la etajul 12 am urcat în acest lift foarte vechi am, pus, am, am apăsat butonul de, uh, de la etajul 12 Asa, kind of cu o nu a I început was să meargă în sus Deci sure <laughs> <laughs> nu știam dacă o să ajung la etajul 12 Si în cele din urmă nu știu cum a, a ajuns la etajul 12 oh, old, Uf, Și mă gândea, că în hotelul ăsta Am mers, mers la I în seara aia, by myself, de unul singur morning, Când pe la ora două dimineața Am fost trezit ah, ah, ah, Very good. Thank you. <laughs> That's what you do in that was a fire truck. Era pompierii. I know, I heard it. <laughs> am auzit, pe bune. I went over to the window, am dus repede la geam și era un, a, o altă clădire lângă hotel. I'm 12 up, uh, la, eu, eu eram la etajul 12 și so nu pot să văd așa bine jos, dar am văzut uh, uh, acele lumini roșii. Look like from a fire truck, și arăta ca de la pompieri și care uh, strălucea pe marginea clădirii celelalte. Toate gândurile mele this place is on fire. nu vine să cred. Hotelul chiar s-a prins. e foc. I'd never been in a hotel fire before, Acum nu am fost niciodată într-un hotel ca, în care este foc. Nu știam sincer ce să fac. I remember going in a circle. Și îți minte că m-am dus așa într-un cerc în camera mea? Do do Hai, ce, ce, ce, ce o să fac? Ce -o să fac? I'm, I'm really scared. să fie frică. Așa că mi am luat repede pantaloni peste pijamale. ca să fiu totuși îmbrăcat, ok I got my Bible. Am luat Biblia. So, I my Bible. Am luat Biblia cu mine. And I go to the door. By this time, și mă duc la ușă de deja. I smell the smoke. deja sincer mais miroseam fumul. I this place is burning. hotelul ăsta deja e în flăcări. And I'm la etajul 12. Floors up. <laughs> I remember you don't open the door. Acum, minte, nu deschizi ușa, țineți minte sfatul. Because the fire at times it burns even inside. puțin, așa crap ușa. And sure enough, there was waves of smoke. <laughs> well, this, is, this is terrible. I'm up 12 floors. I don't have my shoes on. I don't have no shirt on. I got my Bible. I go to the hotel to the elevator. lift. Acum, într-un foc, niciodată să nu mergeți la lift. Oricum ar fi, liftul ăsta era prea încet. Așa că mă duc pe scări. niște scări din fier. I'm barefoot. Și eu în picioarele goale. this place is on fire. Focul, focul deja se extinde so Așa că încep să merg pe, pe, pe scări. Cât de repede am putut. Nici nu simțeam fierul de sub picioare. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să mergeți 12 etaje. Pe scări mă așteptam să, să văd niște pompieri că urcau în sus. No Niciun pompier. Finally, I'm down 12 din cele din urmă am coborât până la ultimul etaj. Lobby, și dintr-o dată intru în recepție. To see fire and așteptând să văd furtune de pompieri. Peste tot. The the counter, și am văzut domnul de la recepție. Half jumătate a dormit. He deschide ochii și vede un predicator jumate gol de la brâu în sus. Biblia. Și eram Și am de Și am am gândit, am văzut fumul. Am văzut pe bune fumul. know am auzit acea mașină de pompieri. Am văzut acele lumini roșii. And there's nothing Și sincer nimic nu s-a dublat. So I Încercând să să mă retrag așa. Walked outside. Am, -am ieșit puțin -am afară. M-am dus în parcare Și chiar era un, o mașină de pompieri Era acolo ceva foc Într-unul dintre uh, tufișurile Unde se parcau mașini Nici nu era aproape de hotel Era doar ceva foc Din cauza niștor, uh, unor fire electrice Ați observat ce s-a întâmplat am mirosit focul, am văzut flăcările, I heard the siren. Am, am auzit sirena, I was sure it was there. eram sigur că s-a întâmplat, But there was no fire. dar n-a fost niciun foc. Can you always count on your five senses? Poți să te bazezi pe cele cinci simsuri? Dacă chiar hotelul era în flăcări, uh, reacția mea ar fi fost ok. Dar tu nu poți să bazezi viața pe cele cinci simțuri. It's got to be based on faith. Trebuie să o bazezi pe credință. And the Bible says, Și Biblia spune, that, that creștinismul is called a confession. este numit o mărturisire. We say what God says. Noi spunem ce spune Dumnezeu. Now, if you go through the Bible, dacă te uiți uh, pe întreaga Biblie, you'll notice there are hundreds of promises. Observ că sunt sute de promisiuni. Everywhere oriunde te uiți, Dumnezeu îți va da o promisiune. Full of it. Biblia e that? plină plină de promisiuni. There are literally thousands of Sunt de fapt mii de promisiuni. Promisiuni yes. pentru orice situație posibilă. Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile mele, după bunătatea și harul Său. Mai, mai mare este Cel ce este în mine decât Cel ce este în lume. Pot totul prin Hristos care mă întărește. Domnul este puterea mea. Domnul mă va vindeca. Acesta este numele lui. Pe, în, în, în, în întreaga Biblie. Cuvântul meu este foarte clar. Legat de orice situație prin care vei trece în viața ta. Așa că când vine o, o problemă în direcția noastră yeah. și apare o situație imposibilă, ce spui? Because what you say fiindcă că ce spui is going to the va determina ce se va întâmpla. Now, I want you, if you have your Bibles, to go over to. Aș vrea cei care aveți Biblile la voi să deschidem la romani Probabil că ați auzit versetele astea de multe ori Dar Biblia spune în felul următor Cum îl primiți pe Hristos Așa să și trăiți, să umblați Cum l-am primit pe Hristos? În well, Romani 10, Roman 10 ne spune. And we'll start reading uh, from verse Începând cu versetul 6. But the righteousness of faith speaks in this way. cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Dacă m-ați auzit până acum, ascultați acum ce vreau să zic. Credința vorbește. Credința vine prin auzirea cuvântului, dar credința e activată atunci când vorbești. Credința, Biblia spune, vine prin auzirea cuvântului, când auzi cuvântul Lui Dumnezeu, primești credință, dar nu e activată până nu o vorbești. Văd, te și eu sunt creati apoi lui. Noi, fiecare dintre noi, am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. So world, Când Dumnezeu a creat lumea, ce spune Biblia? God said, Dumnezeu a zis Let there be, să fie and there was. și a fost. Dumnezeu a zis Let there be, să fie and there was. și a fost. Cuvintele noastre creează ceva. They are Să citim mai departe. It says, This is not the way to talk. Să nu zici în in inima ta sau să nu vorbești așa. Să nu zici în in ta. Heaven, cine se va sui în cer? That is to să pe Hristos din cer. Sau cine se va pogări în adânc? Să scoale adică pe Hristos din morți. In other words, deja a venit. And he's already been raised from the dead. deja a Deja fost înviat din morți. So we don't talk about bringing Christ down. Așa Că nu mai vorbim despre să vină încă o dată Hristos. Nici credința nu mai vorbește că Hristos încă e mort și trebuie să fie But înviat notice verse Dar vedem versetul 8. But what does faith say? Ce zice ea deci credința? The word is near you. Cuvântul este aproape de tine. In your mouth în gura ta și în inima ta și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl încă o dată să citim. Asta afectează atitudinea ta. Cuvântul este aproape de tine. Nu numai că e aproape fizic de tine. Cuvântul e în gura ta. Asta este cuvântul a credinței. Și versetul 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta. Jesus Pe Isus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta. că Dumnezeu l-a înviat din morți. You Vei fi mântuit, salvat. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire-salvare. Nu e de ajuns să vii doar la o biserică. Mulți zic că mă la biserică, sunt creștin. No, asta nu, spune, nu asta spune Biblia trebuie să fie o implicare a gurii tale. Dacă tu mărturisești cu gurata, tu ce faci? Activezi credința. Și dacă crezi cu adevărat în inima ta, vei fi salvat. Nu poți să vii la Hristos în alt fel. Confesia este Mărturisirea se face ca să fii salvat No, I want to be saved. Nu, no, eu vreau să fiu salvat. Then I'll confess. După aceea o să mărturisesc că cred în Isus. No. Nu. You have to confess first. Prima dată tu trebuie să mărturisești. You have to say Jesus be my Lord. Eu vreau să fii în viața mea. And then faith is activated. Apoi credința e activată. Tot ce are Dumnezeu pentru tine este disponibile ție. Asta înseamnă să treci ca și un creștin. Cuvintele tale vor determina, cu alte cuvinte, viitorul vostru. Știu foarte mulți creștini mizerabili. N-au o atitudine de credință. O, îl iubesc pe Iisus, dar atât. Nu au o atitudine de credință. Nu știu cum să activeze promisiunea Lui Dumnezeu. Am văzut de-a cursul vieții mele oameni care activează cuvântul prin mărturisirea gurii lor și primesc pinecuvântările. Da, yeah, dar no, dacă e imposibil? That's your Asta e imposibil. That's emoțiile tale. Sau simți simțurile tale. Să zicem ești într-o situație financiară groaznică. O situație imposibilă. Ce spui? Oh, God, fail me! Oh, de data asta. I, I don't even have any food. Nici măcar n-am mâncare. Things are are terrible. Lucrurile sunt Everything's going downhill. De aici încolo numai în jos o să fie. Well, guess what? As your faith, După cum ai mărturisit cu gura ta credința. Dacă tu ai credința că lucrurile vor merge rău Ai deschis ușa răului să fii în Dar dacă ai credință după ce spune Dumnezeu speak the word, Și spui ce promite Dumnezeu Deschizi ușile binecuvântării din În mâna ta pe bună Jesus a spus: eu am venit ca voi să aveți viața. Soaveți o viață din belșug." God does not want His kids to be miserable. Dumnezeu nu vrea ca copiii lui să fie mizerabili. He you to enjoy life. Vrea ca să te bucuri de viață nu numai cu simțurile tale, ci să-L vezi cum El lucrează watch în Să-L vezi cum El deschide watch uși pentru tine. Vezi cum El ascultă rugăciunile tale. Dar așteaptă ca tu să-ți folosești gura, word, să fii de acord cu ce a spus El în cuvântul Său și atunci promisiunea care L-a făcut un cuvânt e activată și asta se va poate întâmpla toată viața ta. De aceea Biblia e plină de promisiuni. Este acolo pentru tine. Poți să ai mulți bani în bancă, dar dacă nu mergi să scoți banii din bancă, <laughs> poți să și mori de foame. Trebuie să mergi acolo și să scoți banii lichizi afară. Apoi you vei, avea bani în mână. Word, Când tu mărturisești ce spune Dumnezeu cuvântul Său, tu, de fapt, încasezi bani lichizi. Și cerul lasă acei bani să intre în Și poți Go, să faci din nou și din nou și din nou. Aplaudă-L pe El, că asta ce face El. Poate că unii ziceți, asta e opinia ta. No, that's the word of God. Oh, no, Asta e ce spune cuvântul meu zeu în în înregime. Proverbs 6:2. Proverbe 6:2. Talk about your words? Legat de cuvintele tale? Thou art snared by the words of your mouth. Dacă ești prins de cuvintele gurii tale, spune versetul tot. Are taken captive by the words of your mouth. Dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, If you are a negative person, dacă ești o persoană negativistă and bad, totul e rău n-ai no nicio credință nicio atitudine de credință that's your lifestyle. asta e stilul tău de viață Ten years from now, după 10 ani oh, greu-i dacă aș trăi în America dar trăiesc în România it's hard. oh, greu-i știi ce? It'll be hard. Va fi greu pentru tine It'll în România. Be tough place to live. It'll be a hard place to live. Va fi, România va fi un loc greu de trăit Guess what? Știi ce? În America. In America. We have Christians. Noi avem creștini. Oh, America is tough. Ah, greu e aici în America. Oh, money is bad. Bani parcă nu mai găsim houses așa. houses are being foreclosed. How, casele se oh, vând, zloate de bancă. Why greu poate poate. Eu nu știu dacă o să am o slujbă. Același diavol. Oriunde trăiești, te poți bucura de viață. Poți să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru. Poți să vezi cum Dumnezeu se îngrijește nevoile tale. Poți să vezi uși deschise. Se va întâmpla oriunde. Dacă tu ești de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Turn over to Proverbs again. Încă o dată, deschideți la Proverbe. Here is a great scripture. Ăsta e un verset foarte frumos. Proverbs 4, Verse 20. versetul 20. Proverbs 4:20. 4 cu 20. My son, give attention to my word. Fiule, ia minte la cuvintele mele. Incline your ear unto my saying. Pleacă-ți la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Păstrează-le din fundul inimii tale. observați -l. O poruncă aici. Să, să, să fie atent. A -a, apropieți urechile. Să nu se depărteze de ochii tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale. For they are life to those that find them. ele sunt viață pentru cei ce le găsesc. And health to their flesh. Și sănătate pentru trupul lor. Keep your heart with all diligence. inima mai mult decât orce. Now he's telling us the, the key of life is right here. ne spune că cheia vieții. Loving word să iubești cuvântul lui. It, fii atent la cuvântul lui. Listening to it. Ascultă-l. Spune-l. Declară-l. Și vei găsi viață. And it'll even be healthy, your flesh. Și mai mult, vei fi sănătos în trupul tău. Many years ago, cu mulți ani în urmă. In the, in New York City. În orașul New York City. They interviewed 100 au intervievat 100 de oameni care aveau 100 de ani sau erau mai în vârstă era un fel de uh, uh, un studiu științific why did they live the 100 cum de au ajuns oamenii ăștia să trăiască 100 de ani și plus? Acum nu a fost un studiu creștin. Dar încercau oamenii respectivi de știință să afle de ce au atâta așa de lungă longevitate. So they interviewed these people that lived a hundred Așa că i-au intervievat pe acești oameni care aveau 100 de ani plus N-au putut să găsească niciun numitor comun între ei Some were rich, some were poor. Unii erau bogați, alții săraci. Some were foreigners, some were born there. Unii erau străini, alții erau cetățeni americani. Some were PhDs. Unii aveau doctoratul. Unii nici nu au studiat o clasă în viața lor. n find any reason? niciun motiv. Why all these people lived a long time? Pentru care oamenii acestea au trăit așa de lung? Until they finally found one. Până când au găsit un, un, just one reason. un singur motiv one thing they had in common. toți acești oameni aveau un lucru în comun now this a christian survey acum din nou, nu a fost un chestionar all these centurions uh, toți acești oameni care au trăit un secol aveau un lucru în comun toți au avut o atitudine pozitivă au trecut prin crize, probleme în viață, dar repede și-au revenit. Aveau diferite nivele de, de prosperitate, dar toți au avut o atitudine pozitivă. Eu aș putea să merg la o casă de bătrâni, And I can tell the ones who have a positive attitude. I mi dau seama cei care au o atitudine pozitivă. Și cei care au o atitudine negativistă. In life we all have some bumps in the road. În viață cu toți avem probleme prin care trece. And maybe you're here tonight. Poți ești aici în seara asta. And you've been so disappointed. Și ai fost descurajat. And things have not went right ne-au mers bine în viața ta. And the Lord Jesus brought you here. Poate de why Domnul Isus te-a dus aici. Vrea ca tu să fii vindecat. Give you a future. Vrea să ți dea un viitor. You a hope. Vrea să ți dea o nădejde. Poți să mergi la o casă de bătrâni? And I've done this. Și am făcut asta. Și aici e o bătrânică. sau un băt bătrânel. Kind of și așa încrețit. Said, How you doing there? Cum Cum ești? Not very good. Nu spine bine deloc. Problem? Ah, probleme? Life is bad. Gata, tot. And I have to sit here all a ăștia aici. You know what? Știi ce? That person has wounds in his life. Omul ăla are răni în inima lui. Hurts in his life. Răni în inima lui. În viața lui. in his Amărăciune în viața lui. That he's never laid down. Another person sitting there 90 years old or more. How are you, doing, mom? Oh, fine, fine. Oh, foarte bine. Everything good. E okay. I'm doing good. Super, mă simt. What's the difference? Care e diferența? Attitude. Atitudinea. And it applies even if you're not a Christian. Și asta se aplică că ești creștin, că nu ești creștin. Dar viața de creștin ar trebui să fie o viață plină de atitudine de credință. Biblia spune Ploa peste cei dreți și pe cei nedreți. Dar diferența Dacă ești un credincios Și tu ai o situație dificilă Dumnezeu ți-a dat răspunsurile chiar aici Îți a dat el ți-a dat o cale de ieșire în cuvântul Lui Începe prin a-L proclama, a mărturisit pe Isus Ca Domnul Tău, ca Salvator Apoi ești scos din împărăția întunericului În împărăția Fiului Său Despre care a spus că El a venit să aducă viață din ambudență dacă îl știi pe Iisus și crezi Cuvântul Lui, poți să înfrunți orice situație. Nu trebuie să fii plin de amărăciune. Nu trebuie să trăiești o viață negativă. Nu trebuie să ai o inimă rea de necredință. Te poți bucura de viață până când Domnul te ia la El acasă. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm. În to to seara asta, Dumnezeu m-a trimis o cale lungă ca să vă vorbesc mesajul acesta. Come thousands of miles. Am venit mii de kilometri. I, I, I want those lights left on if Aș vrea ca -a să rămână becurile aprinse, dacă puteți. If you don't mind. Dacă nu vă deranjează. <laughs> vreau să mă rog și vreau să văd cine, pentru cine mă rog. Dar voi rămâneți în rugăciune cu ochii închiși, dacă se poate. Nu știu cine ești. Probabil că 90% v-ați dedicat viețile voastre lui Dumnezeu. Dar poate Dumnezeu m-a trimis aici. Să te conduc să, să ai o întâlnire reală cu Isus Hristos Poate că ai mers la biserică Dar n-ai mărturisit cu gura ta personală Că Isus este Domn Și nu te-ai dedicat pe tine însuți În asculta cuvântul lui Biblia Domnul Isus vrea să invadeze viața ta sin, să te curețe de toate păcatele tale. să te ia din împărăția întunericului life, și să-ți dea o viață nouă un nou început Now, while our heads are bowed, în timp ce ochii noștri sunt închiși în rugăciunea dacă ești aici încă nu l-ai n-ai început să-i pe n-ai mărturisit credința ta nu numai către Domnul but to your friends, Dar chiar și prietenilor tăi to one another, Unul față de celălalt and like to Jesus as your Lord Și to vrei them. să mărturisești că Isus este Domnul tău would you put your hand up? Aș vrea dacă tu ești acea persoană să ridici mâna unde yeah, like Spui, eu aș vrea ca să-mi dau viața mea lui Iisus Vreau viața din belșu despre care tu vorbeai For you here. Vreau să mă rog pentru tine chiar acum. Because it's so important. A, asta e prima mărturisire. Cu asta începe. E foarte important. second question. A doua întrebare. If you're going a place dacă treci printr-o situație dificilă, you need to add to your faith și ai nevoie de credință. An Alături credinței tale și o atitudine de credință. Să te încrezi în Dumnezeu. Poate ești într-o situație gravă de tot. Dumnezeu vrea să se atingă de tine He chiar acum. El vrea să te ajute. Why do you think we're here? De ce crezi că suntem aici? Because God chiar te iubește așa de mult prin Isus. You need Dacă tu ai nevoie de rugăciunea asta. Ești într o situație dificilă și ai nevoie de ajutorul lui. Nu înseamnă că nu e salvat, ci doar ești într o situație dificilă și ai vrea ca să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te scoată afară. Te o mână acolo unde ești. Down, după aceea poți să pui mâna jos. On, Dumnezeu vine, va veni aici în seara asta. Number of hands, how many more? Cât alții aveți nevoie ca să mă rog în direcția asta? Poți după aceea să pui jos. Jesus loves you. Isus te iubește. de aceea He's going to El îți va da o direcție nouă. În viața. His Și cuvântul lui se va împlini în viața ta. Aș vrea să mă rog pentru tine. I want everybody to put your hand on your heart. ca puneți mâna pe inima voastră. And just let's believe that's the Și aș vrea ca să credem împreună că chiar Domnul pune mâna peste mâna ta. touch Și lasă-l pe El să se atingă de tine. Miracles are going to take se vor întâmpla. we believe God's word. Că fiindcă noi credem cuvântul lui Dumnezeu. We're going by faith now. Acum intrăm în zona credinței. going to change you. Dumnezeu te va schimba. I think we all should Haideți cu pe să ridicăm și în picioare Keep your hand on your heart. Și I'm going to pray a prayer of healing. O să mă rog o de vindecare. Healing body, soul and spirit. Ca Dumnezeu să vindecă trup, suflet și duh. Ți-ai ridicat mâna, ești într-o situație mai dificilă Crede că Dumnezeu va invada acea situație Și va transforma captivitatea, problema ta Și îți va da viață That more abundant. He's going to take all the negative attitudes and fill it with His Word. You're going to watch your mouth from now on. you're going to confess what God says. I'm going to confess what God says. I'm going Heavenly Father, we come in Jesus name. venim în numele lui Isus. We thank you for these young people. Ne-s mulțumesc pentru acești tineri. They have come here because they want to know you better. Au venit aici fiindcă vor să te cunoască mai bine. Now we ask that the Holy Spirit would come. Acum îți cer Dule Sfinte Tu și suflă peste noi puterea Domnului să vină să fie prezentă. Doamne, îți cerem iertare pentru necredința noastră. Doamne, nu vrem să avem o inimă rea plină de necredință. Ne credem pe Tine. Ne încredem în Tine. Ne punem viețile în mâinata. Ta Direct ne pașii noștri. Lord, let the, this young grup de tineri. Să crească și să se multiplice de la sute la mii. Lord, this whole region. Și această regiune întreagă. Să fie atinsă de acești tineri din seara They are people of faith. Ei sunt oameni ai credință. Cuvintele lor sunt pline de cuvântul Tău Încrederea lor este în Tine Pentru cei care trec prin vremuri dificile Chiar acum, Doamne Dă-le înțelegere Dă-le înțelepciune Sfătuiește și direcționează pași Deschide ușile oportunități Provide for their needs ai grijă de nevoile lor în trup, suflet și duh. vindecarea lui Iisus să vină schimbă mințile Schimbele le viețile schimbă-le gândurile schimbă-le schimbă trupurile dă-le trupuri uh, sănătoase în trup, duc, duc și suflet Thank you Lord for this opportunity to exalt you Lord magnify your name we commit our lives to you now Lord, to serve you with all our hearts forward in Jesus name Amen Come on let's give the Lord a hand Victory is the Lord